A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim i bismillahi r-rahmani r-raheem. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiyyai wal musaleen nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih e gjmejnë, wa manihteda bi hedhihi wa stana bi sunatihi ila jaumidin. Nëndëruar shikuës, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi për salim e juve në emisionin tonë që të trimit i vlerave. Jemi duke umundu që për vetën ti bëjmë të njohur vlerat islamë. Jemi duke umundu që këto vlerat islamë ti bëjmë pjesë të jetës tonë. Jemi duke umundu që inshalla këto vlerat të bukura me të cjetë krenohemi të bëhëm pjesë e mënirës e si ne ejetojmë këtë botë dhe inshalla bëhëm i shembul i mirë pas të cilit të të vind të tje që i pasojnë këto shembul i të mirë duke jetësuar vlerat islamë. Jemi duke folë për disa vlera për të cjetë mendojmë se ka nevoj shumë koha jo në të cjenë jetojmë. Kjo kohë në të cilën shpeshher e mira përzihet me atë që është jo ja e mirë kur vlera quhet si antivler, dërsa antivlera përmëvohet si vler. Pra ndaj, më rëndësio është që nësi musliman të jaupim një shembul të mirë. Shembul i zbatimit të vlerave që janë të dobishme për vetë individin, për shoqerin, edhe për mbarë njërzimin. Jënë vlera, bitë të cjetë ndërtohet një shoqerije shëndosh, ndërtohet një shoqerije sukseshme, Dërtohet një shoqëri e cila arrin të realizon synimet e saj në këtë jetë, ënë si besimtarë dimse synimi kryesor është ta fitojmë kënaçin e Allahut subhanehu ve teala. Sot do flasim për një vlerë e cila është shumë e rëndësishme. Ajo është vlera e besnikërisë apo amanetit. Nëse dëshirojmë ta definojmë këtë fjalë, çfarë kuptimi ka fjala emanet apo amanet ashtu siç është e njohur tek ne, atë do të shohim se e manetjë është një ndjenje sigurisë, e qëtsisë, e mungesës e frigës, e cila e ka plon njëriun kërë është një gjendje të mirë. Kjo është ndjenja që e ka njëriu kërë ndihet i sigurët, kërë nuk ndihet i rezikuar. Por në mënyrë alegorike, kjo fjalë pastaj është bo e mërtim edhe i gjërave që dikuit i lihen në mbrojtje që vendosën të dikush që a i tiruan dhe të kujdesit për ta. Dhe nga vetë fakti se njëri u duhet të jeti sigurt, doke mos që një brengosur asë pakt, vjen edhe emërtimi i asaj që është emanet. Allahu në kuran thot, vëte hunu emanetikum. Dhe mos u boni, si këta ta, që i trahtuan emanetet, ato gjithat që i mora në nëmbrojtje, në përkujdesje, Mos u boni për aty të cilët rastuam këtë emanete dhe të largohen nga rruga e Allahut. Gjithashtu Allahu al ne kur ka thotë inna radna al-amanata 'ala al-samawati wal-ardh. Ne ofruam këtë emanet, këtë besnikëri që ma më vjen ta shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë, qiellëve dhe tokës edhe ata refuzuan, sepse e kuptonin se sa e rëndë është kjo detyrë edhe sa e vështirë është që njeriu ta ruan ata gjë që i është dhënë në besim dhe që duhet ta ruan. Nëse dëshirojmë të kuptojmë se cili është definicioni i besnikris, i amanetit, nga aspekti terminologjik, ashtu si që kanë definuar djetarët islam, dhe të shohim se këtu bëhet fjallë për gjithë dhe të drejt që duhet të ruhet dhe gjithashtu që duhet të qohet në vend, të realizohet dhe që duhet të mbrohet. Dhe në gjithë dhe drejt e cila qofte e materiale, qofte dhe ndo një kategorie tjetër, të dëtyrave që e ka marë përsi për njëriju që të realizon dhe të arruan dhe të mbron, e të qëndë në vendje duhur, kjo quhet emanet. Ndësa, në një definicion tjetër, thuhet se emanet ju është kur njëriju, është vendosën e një pozit, kur ka mundësi të menagjon, kur ka mundësi të i përdorë gjyrat që nuk e në të ti, por është i kufizuar me një kodë, do me thënë me disa regula të cilët ja kufizojnë ati mëninë se si duhet të cilët ndaj atyre gjirave, pra ndaj nuk i keqë përdor. Edhe shka kupëse nuk i keqë përdor, i ruan, i mbron, i realizon ato dhe tyre që i ka marë për sipër, është pesimin e Allahun, subhanë e huetale. Do me thënë, nëzite si kryesor, është vedia se Allahun e sheh. Nëzite si kryesor, është vedia se Allahun e mbikqyr. Në të njëtën kohë ajo vedije e frenon atë nga vepra e jo hishme, ndaj të drejtës e dikujt, ndaj pasuritës e dikujt, ndaj nderit të ndaj një personit tjetër. Pra ndaj njeri, edhepse ka mundësi, o që e vendosu në pozit, kur ka mundësi me e ketë shpërdor, edhe ka mundësi që me pengu realizimin, e ndojnë e të tyrimi që i përketë dikujt, aj përshkak se frigohet nga hidrimi Allahu Gjereshanhu, dhe përshkak se e shpresonë, Shpërblimin Allahu subhanahu wa taala aifronoh. Kjo është emanet. Njeriu është besnik. Prandaj veprimi i tij shkakton ndjenjë të sigurisë, edhe mungesë të frikës tek ai i cili ja ka besuar atë. Në një definicion tjetër, thot emaneti është çdo gjë me të cilena ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Edhe ne këtë emanet duhet ta ruajmë dhe ta realizojmë dhe ta zbatojmë. Prandaj thot emanet është rrezik, namazi, medicina, Allahu na ka detyruar. Amaneti Apo e manet është edhe zekati me cina Allahu në ka obliguar. A gjerimi është gjithashtu një emanet që Allahu në ka obliguar që ta qëjmë në vend. Gjithashtu edhe këthimi i borgjit është e manet. Por për këtyre e manetave, do shtë të në shkallë më të lartë është që të, të besnikri që duhet të realizojmë është nëse diçka nga besohet, atë të të ruajmë, edhe të jakthejmë pronarit ati e manetit, edhe dyta të ruajmë ti ruajm shëftesit. Ne mëvon do të flasim se çot janë kategoritë apo si në mënyrë të ndarë në kategori do ti kategorizojm emanetet, por ajo që duhet ta dim se këtë të fea, çdo obligim që e kemi, çdo të drejtë që duhet ta gëzojmë, apo obligim që e kemi ndaj tjetrit, apo ndaj ndonjë gjëje duke ruajtur dhe duke u kujdesur për ta, është emanet dhe besnikni. Për këtë vlerë islame Allahu subhanehu ve teala ka shpallur disa jetë në Kur'an edhe Allahu Gjereshanu hu e ka potencuar rëndësin e besni kris. Sepse Allahu Gjereshanu hu, si Zotion, aje që i si në mënirë më të mirë e dinë se qëfar në bëndobi dhe qëka është në dëmin ton, në i ka të reguar vëblerat që në duhet ti pranojmë, ti instalojmë në mënirën se si e tëjmë, edhe të njëjtë të të zbëtëm. Për dhe Allahu Subhanehu etala, për emanetin fletë në më shumë se një ajetë. Allahu në Kuran thotë, Inna Allahe je emurukum antu addul emanati ila ehliha. Allahu subhanehu wa ta'ala. Ju urdhëron që gjira që, ju besua, që, që i keni pas të besuar, dhe më tha që dikush i ka besuar të kju, u a ka dorzuar në emanat, në ruajtje, në në mbrojtje, në përkujdesje, që ti këtheni të këzotët e tyre, të, të, të, të këpërënarat e tyre. U e dha hakem të mbejnë në nasi e në të hkumbil adërë. Gjithashtë Allahu urdhëron që kur të gjukoni mes njerëzve, të gjukoni me drejtësi Inna Allahe, ni imma, ni imma ma me të vërtet, është e mirë dhe kënçme ajo me të cilën Allahu që shanë jo këshilon, inë Allah, këjane, semija, mbesira, Allahu, dhe gjënë qdo gjë dhe shështë do gjë. gjë. Përndaj, këtu Allahu subhanehu e tala për i besintarve, në mënir imperative, kërkon që ata t'i këthejnë gjera që i kanë marë nëm përkujdesje dhe të këpënarat e tyre. Thotë, Shekhu Lislav një temje. Disa djetarë kanë thonë se kjo ajetë ka zbrit për me i drejtu apo për me i këshilu dhe me i vendos në rrug të drejt ata që e kanë monë bisupet e veta baren e drejtimit e popullit. Do më tonë këtojnë ata që i quenë prijesit e popullit. Përnda Allahu Subhaneve Tala i urdonë ata që emanetat i qenë në vend. Dhe kur të gjykojnë mes njerëzve, të gjykojnë me drejtësi. Sepse aty ku ka kthim te drejtës, kujdes për emanetin, për uh, kur ka përgjegjësi dhe kur nuk uzurpohet asnjë e drejt, kur nuk shkelet asnjë gjë, kur emaneti ruhet dhe kthehet tek pronari i vet. Dhe kur ka gjykim mes të drejtës, atë këjo është esenca e udhëheqjes së drejtë, edhe esenca e pushtetit të mirë. Domethënë, nëse dëshirojmë që ne të kryojmë një udhetsi e cilat të të drejtonë popullin, drejt asaj që është në dovinë e ti, duhet me instalu këto divlera, që emanetit i kthehet pronarit e ti, mos të uzurpo të asnje drejt, mos të shkelet asnje drejt, dhe në të njëjtën kohë të bëjmi të gjukojmë mes njerëzve me drejt e si. Sepëtë kjo është e që Allahu Gjeshanhu në këshilon, pas të e thotë inë Allah e kene se mi ambesira me të vërtet Allahu dëgjonë xhacë dha çdo gjë. Kjo është një kërcënim. Kjo është mendimi disa dietar. Por imam shehukanin i cili është një komentues i njohur i Kur'anit thotë ky ajet, edhe pse disa e kanë veçuar si një ajet i cili udhëtohet njerëzve që kanë pozita udhëheqëse, pozita drejtuese që mbi vete e kanë marrën barrën që të drejton popullin në nëse e shikojmë nga aspekti më i gjerë, atër bëhet fjal për çdo obligim që e ka njeriu. Prandaj thot, oshpërja e jetëve e cila në vete ngërthejnë më shumë se një dispozitë, më shumë se një, domethënë më, më shumë se një udhërr, më shumë se një kategori të njerëzve të cilëve udhëtohet. Prandaj, nga ajeti edhe pse, nga forma jashtme mund të kuptohet dikush se si ka se ka të bëjë me udhëheqësit, se si ka se ka të bëjë me ata që janë në pozitën e udhëheqësve, megjithatë ky urdhër i përfinë gjithë një e rëzit, që mbi supet e veta e kanë marë ndo një barë që quëtë e manet. Përndaj, edhepse Aliu, Zeydimën Eslemi dhe Shekhar Ibn Hawshebi thojnë se ky do tëmë këto fjalli i drejtojnë në të heqës e të muslimatme, ajo që e, është ma kupti më afer, që është ma gjithë përfshires dhe më, më shumë kuptohet si i vërtetor se ky, kjo thirje i drejtojnë gj marm bi vetën e tyre ndonjë ndonjë obligim, sepse rregulli i komentimit të Kur'anit thotë, nuk është, domethënë, veçantia e shkakut të shpalljes së ajetit, nuk domethënë se e kufizon kuptimin e atij ajeti. Domethënë, nëse ka ardhë ky ajet për ndonjë rast të veçantë dhe i drejtohet në këtë ajet Allahu me përgjigje njerëzve që në përshtet kjo, nuk domethënë se kuptimi i tij nuk është edhe më i gjerë. Prandaj, kuptimi më i gjerë i ajetit e ndon kuptonse çdo kush që ka në një emanet, Allahu për ti e kërkonë, që ta këthe në emanetin të këpë, pronari ti të vërtet, edhe të ruaj atë. Sepse, kjo është esenca e jetës njerëzorë. Do më thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka ndaluar e vetës, pa drecin, edhe e ka ndaluar pa drecin mes njerëzës, si kur se ka arë në një hadith këtësi, që e transmiton pejgambejës Allahu, a lesen prej Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe thotë, Ja ibad, inni haramtu dhulma ala nafsi, waj'altuhu bainakum muharrama. Ora rabbitami, unë vet vetë s'kam ndaluar padrecin, dhe e kam bër padrecin të ndaluar me syu, prandaj mos i bëni një tjetrin padrecin. Prandaj çdo kush që e ka ndonjë obligim, që e ka ndonjë emanet, ai obligohet me këtë ajet që të kujdeset për to, që ta ruan dhe ta çon në vend çdo të drejtë që dikush e gëzon, po ndoshta për momentin nuk e ka, nuk e ka realizuar për mbetën e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala siç solli Imam Shawkani në këtë ayet i detohet gjithë njerëzve dhe ky ajet është përfshirës për gjitha llojet e emanetit. Prandaj çdo kush që ka, do të thonë në praninë e tij ndonjë emanet, duhet ta kthen. Nëse dikush ka uzurpuar diçka, duhet t'i ia kthen pronarit të, të vërtetë. Gjithashtu duhet të mundohet për emanet është të mundohen të gjykohen me drejtësi. Edhe kjo drejtësi duhet të jetë për fshirës së të gjithë njerëzit, për gjithë kategoritë e njerëzve, mos të bëhen dallime. Edhe të shkaktohet, pastaj padrejcia e cila është shkatrrimi i një shoqërie, e cila është shkatrrimi i një shteti edhe fillon, domethënë djegjnerimi në atë shtet nëse përhapet padrejcia në mesin e njerëzve. Dhe ky mendim se ky a jetosh më përfhirës, më për shumë se një kategori të njerëzve, është mendim i sahabëve të njohur Al-Bara' ibn Azib ibn Mas'ud ibn Abbas, edhe lexuesi i njohur i Kuranit Ubay ibn Ka'b, ti jeta të kaqen prej asħabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të na kishte ayeti i par ku Allahu xhallahu na urdhon që na amanetat që i kemi marrë t'ua kthejmë pronarëve të vërtet, edhe kur të gjykojmë mes njerëzve, të gjykojmë me drejtësi. Disa dietarë kanë thënë se kjo është i veçantë për udhëheqësit, për njerëzit që kanë pozita udhëheqëse, që në, në vetë kan, domethënë, një grup të njerëzve që e drejtojnë apo një bashkësi që e drejton, ndersa e vërtetë ose aspekti i këti ajeti është më e gjërë, dhe në vete, dhe më thonë, kjo ajetë urdënan më shumë se një kategoritë të njërezve, të që duhet të kujdesen për obligime që i kanë marë për sipër, duhet i ruajnë emanetet dhe gjithashtu të pengojnë për drejcinë. Gjithashtu prej, ajetë e kur folë kuflitet për emanetin, është ajeti ku Allahu Gjereshanu thot, Inna, inna arëdhina al emanet alesemavati, والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ne ka te emanet ja ofrom qieve pastaj të tokes pastaj kodrave dhe gjith ata refuzuan qe ta bartin qe ta marrin per sipër ruajtjen e këtij emanetit washfaqna minha edhe u treguan sikur uh, treguan shfaqje ne frik se ndoshta nuk do ta realizojn atë ashtu si duhet whamala hal insan ndersa barë të sisaj, i këti emanetit u bo, kush njeri ju, innehu kene dhe lumen gjehula, aje me të vërtet ishte, i shte, i pa drejt në e vetë vetës, në të njetën kohë, i shte i njerant. Pas e Allah o thot, liu adhjib Allahu l-munafikine o l-munafikat, o l-mushrikine o l-mushrikat, o jetu bë Allahu ale l-muëminine o l-muëminar. Dhe në që Allahu gjerëshanuhu të dënon, ata që ishin, do më thonë, hipokritet, Ata politeistet, qofshin bura dhe gra, dhe ti falë ata që besojnë Allahun, subhanë huetala, qofshin nga meshkut apo nga femrat, vë kjanë Allahu gafurë rahima dhe Allahu më të vërtet, është falës i më kateve dhe gjithashtu është më shiruas. Në këta jetë, Allahu subhanë huetala të regonë, se sa qështje madhështore është e maneti. Dhe është një manetë të cina Allahu subhanë huetala, E ka bër obligim për njerëzit që duhet të zbatojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është amanet që Allahu a ka ofruar. Çiljeve, tokës dhe kodrave është zbatimi i urdhrave dhe largimi nga gjërat që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kujdesi që të mos bëjmë gjëra që janë të ndaluara apo të zbatojmë urdhra që Allahu nuk na i ka obliguar, edhe kur jemi në vetmi, edhe kur jemi para njerëzve. Edhe thotë se Allahu në këtë ajet na tregon se këto gjëra u ka ofruar krijesave mëdashtore si qiejt, toka, kodrat dhe ata e kanë refuzuar. Por ky kjo, kjo ofertë nuk ka qenë ofertë apo që Allahu e ka ofruar me qëllim që tua që t'i obligon, por u ka dhënë mundësinë që ata ta zgjedhin. Dhe refuzimi i tyre ka qenë nga frika se ndoshta nuk do ta realizojnë atë emanet ashtu siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, domethën oferta që Allahu u ka ofruar Qieve, domethën që u ka ofruar këta emanete, qieve tokës dhe kodrave, ka qenë domethën një ofertë ku ata kanë pashtë dhjetë zgjedhin, a do ta pranojnë apo nuk do ta pranojnë. Dhe për shkak se janë frikuasë nuk do ta realizojnë ashtu siç do Allahu subhanahu wa taala ata e kanë refuzuar dhe ai që e ka planuar është lloj njerëzor, në cili për shkak të ignorancës së tij dhe për shkak të prirjes që vetvetes ti bon padrejti e ka planuar këta Emanet, do më thonë këto krieset të mdha, madhështore, qiet, toka, kodet, nuk e ka refuzuar këta emanet, sepse nuk ka ndash që të fitojnë shpërlimin e Allahu subhano talë, apo sepse nuk ka ndash të zbatojnë ata që Allahu kërkom prej tyre, por pasi që i edhon mundës, i është, u, është dhe në mundësia që atë të, të zgjedhin, ato duke pas frikë që most valë nuk e krynë obligimin ashtu si që shikna që Allahu gjërshanuhu, e ka refuzuar ndësa e që e ka bartur është njeriu e kam pa shumë që është i madhështore, përnda Allahu Subhanehu etale, e të regonë këtë, se njeri u shpesh herë, e merë për si për një obligim, të, të ciren nuk është i veddishëm, për rëndësin e ti, për madhështin e ti, edhe për shkak të padesis që e bonët vetës, edhe për shkak të ignorancës, sepse nuk e dimë pasojë negative, apo pasojë negative të mëdha që i ka mos dhe primi, si pas asaj që e ka marë për siper, si p Në fund të ajetit e lojë gjësha në thotë, njëriju i cilive promë pas tajnë varësish prej kategorisë do të ndëshkohët. Hipokriti edhe e gruaj që është hipokrite do të ndëshkohët. Nëse jo, do më thonë e ka të reguar një pamjet e jasht me të sajët që ja nuk përket me mbrenësine sajë. Apo? Në vetëmi, ndoshtë e i bon më katë, ndërsa para njërezve, aktronë. Gjithashtu Allahu ka me i denua dhe ata që përveç Allahut subhanehu ve teala kanë konsideruar se ekzistojnë edhe zota të tjerë apo e kanë barazuar dikë me Allahun subhanehu ve teala në ato çështje që nuk ka drejtë, do të thonë mushrikët edhe mushrikët. Edhe gjithashtu Allahu do t'i fal. Do ta pranon pendimin e atyre besimtarëve. Kjo tregon se realiteti i njerëzit është sa do të gabojnë. Njeri pa gabime nuk ka, përveç atyre që Allahu përveç atyre që Allahu i ka mbrojtur. Për edhe Allahu Gjërshanë të t'i falë besimtarët dhe besimtarët, edhe Allahu Gjërshanë shajfë që falë edhe i, qi, i cili më shironë roberit e ti. Për edhe Allahu Subhanehuetala dhe këtu e përmenë qërështjen më adhështore të emanetit, që njerëzit shpesher e pranojnë duke mos qenë të vedishën se kanë mundësi në përmeta ti emanetit, ti bëjnë vetëvejtës për drejtësi, ose të shfaqin një një rancën e tyre për disa qërështje duke i shpjeguar cilësitë e robërve të Allahut subhanahu wa taq që janë të shpëtuar e përmensë ata kujdesen për gjithasaj që i kanë marrë në emanet. Allahu në Kur'an thot: "Walladhina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un." Këta njerëz janë ata të cilët emanetet që i kanë marrë për sipër që të i ruajnë, edhe që i kanë bë marrveshjet me njerëz të tjerë i janë të kujdesshëm edhe i ruajnë, i ruajnë. Prandaj ata në me maksimumin e forcave që ai posëdojnë, mundohen që t'i ruajnë, edhe t'i çojnë në vend ato që i kanë premtuar. Dhe ky obligim që e ka marrë për vete është i përfshin gjitha llojet e gjërave që i kanë marrë përsipër. Prandaj bëhet fjal për obligimet që i kanë mes vete dhe Allahu subhanahu wa taala, ndonëse detyrat që i kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu obligimet që nuk i bën njeriu në praninë njerëzve të tjerë. Do thënë janë disa adhurime që njeriu i bën vetë. Gjithashtu edhe ato obligime që i kanë ndaj njerëzve të tjerë, çofshin në çfarëdo lloji të raporteve apo në çfarëdo lloji të marrëdhënieve, çofshin ato financiare apo të martesës apo të tjerave të tjera, raportet ndërnjerëzore mundohen që ti ruajnë edhe ti çojnë në vend. Dhe në fund si ajet i fundit ku flitet dhe përmendet emaneti është tregimi i Musa i teley selam, i cili kur largohet nga Egjipti, do të thonë në fillim para se ti vjen shpallja dhe shkon në medjen, aty e shëh një burim, edhe ullet aty për të pushuar, edhe aty shëh se si barin të vin edhe ujapin uj kopeve të tyre. Përveç, dy vajzëve të ciret, dhe më thonë, i ruanin delet e tyre që e në fund të apin ujtë të pin. Edhe ky e shëf, Musaj Alej Senam e shëf këtë situatë, edhe undihman. Edhe pasaj në mbrëmje vjen vajzëve edhe thretë çë ta shpërblen babai i saj për këtë tëmë që Musa al-i salam ia ja ka bër atyre. Donse i ka vendosur apo i ka ndihmuar që ata të, të pinin ujë deleve atyre para se të largohen të gjithë. Edhe në fund Bia e këshillon babain e saj që ta angazhon apo ta merr si roqtar. Musa al-i salam duke thënë inna khaira man ista'jarte liqawi amin. El-qawi ul-amin, më mirë që ti do ta mërsh si roktarë që dhe të angazhosh dhe të paguosh aje cilë është i fuqishmi dhe aje cilë është besniku. Në më thoni ka pa këto dy, cilësit e musa e resam, pa mëja e ti fizike e fuqishme, imponuose, gjithashtu edhe besnikrija. Në taj në të pojmë një paus, që në në pjesën e dytë e emisionit të vazhdojmë, të bisedojmë dhe të kësaj vlere islame, ajo është besnikrija, pra nda juftoj që të ndiqën e dhe them përsëri në Mesjanthan. Ishim duke fol për ajetet që flasin për çështjen mbasdhtore, ajo është besnikria dhe ruajtja e emanetit. Në këtë pjesë të emisionit do i të përmendim disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo që na dallon neve si musliman, ajo që na veçon neve si musliman, është që ne në çdo gjë, në vlerësimin e gjërave, në lavdrimin e gjërave, në nxitjen që uabojmë tierve që të për vetësoj disa cilësia apo të zbatojnë disa vepra janë dy burime kryesore ato janë libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem i përmendëm ajetët që flasin për emanetin të do të përmendim disa hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që flasin se sa meranci është që kjo çështje të ruhet që të merret parasysh dhe të mbrohet emaneti prej haditheve që është shumë një hadith madhashtor dha që tregon se është vlerësuar besë një kria edhe të kjo muslimant, është hadithi i Ibni Abbasit, i cili të regon se Ebu Sufjani, rradi Allahu anhu, i cili para se të bëtë musliman, është takuar me mbretin e Bizantit në Shamb. Edhe aja ka parashtruar disa pyetje lidur me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Edhe pre pyetjeve që aja ka parashtru, ka qenë qëfar ju urdhronë, Ky njerëz i cili pretendon se është pejgamber, do të thotë këtojn fjalët e Heraklit, i cili parafshtron pyetjen e Busufianit, i cili para se të bëhet musliman, më jithat për shkak se kanë pas turp që të gënjein, apo e kanë konsideruar si një ves, si një cilësi të ulet të shpifin dhe të gënjein ka fol drejt edhe ka parshkruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ka thënë. Prandaj, për pyetjet që ka thënë, çfarë ju urdhruan ky njerëz? Dhe në cilët janë urdhët, me dhe cilët a ju thret, apo në qka ju nëzit. Dhe a e ka thonë se a ju urdhënon me namaz. Dhe thonë urdhënon, falë në namazit, si kushtita kryesore e besimit, edhe lidhja drejt përse drejt me së njëriut, edhe Allahut, subhanehu e talë. Pas të e thotë në urdhënon që të flasim të vërtetin. Në urdhënon që të jemi të ndershëm, të mos e, bëjmë diçka që i përket vejprës e panders zbataim premtimin gjithashtu dha na urdhon që ta çojmë emanetin e vendin ku duhet prandaj kur e ka dëgjuar këtë fjalë Araqi ka thënë wa hadihi sifatu nabiyin kjo cilësi nëse gjira që aju urdnon, këto janë gjërat që ai urdhon atëreqto janë cilësitë të profetit cilësitë të pejgamberit që është i dërguar prandaj shikoni se në mes të gjërave që i ka vërëtur ebu Sufiani i cinatë kohë ende nuk ka qenë musliman por i ka vërrejtu se cilët jo në shtydat kryesore apo blerat kryesore në të cilën kathirë Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesem, dhe e ka përmend namazin, e ka përmend sinceritetin apo vërtëtsin që mos të gënjehet, e ka përmend zbatimin e premtimit, e ka përmend gjithashtu edhe me qu emanetin në vend, gjithashtu edhe e ka përmend dëshmërin që mos të uh, shfrenohet një riu apo mos ti, kënaçni epësh ata vetë në mënyrë të shfenuar ashtu siç nuk është e lejuar. Prandaj këtu shihet se pejgamberi Allahu alaihi wasalam për kohën kur ende ka qenë në Mekë, kur ende është ndërtuar apo ka qenë fillimet e ndërtimit të bashkësisë islame të umetit musliman, i ka uh, uh, urdhëruar këto gjëra dhe i ka përmendur në mesin këto gjërave edhe emanetin si një shtyllë prej shtyllave, apo mund mundemi ta quajmë si një vlerë prej vlera që janë shtylla në ndërtimin e personalitetit të muslimanit dhe në ndërtimin e shoqërisë islame. Prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që flasin gjithashtu për problemin e vlerës e emanetit, ose hadithi ku Allahu ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nemonir, duke na treguar se cilat janë cilësitë e munafikut na nxit në, në që ne të bëhemi, do thonë, e kundërta e tyre. Që mos ti përvicsojmë ato cilësi që i kanë ata, por ti përvicsojmë ato cilësi që janë të kundërta. Prandaj thotë Për nga medisë Allahu a.s. ajetul munafiki 3, shenjat e dyftirësis, e hipokritit, jën tërë, thot i dhe hadethe, kje dhebë, kur fletë, gënjenë, kjo është e para, gënjeshtëra. Shikoni kër të krahasoj me atë që, ja ka thonë Ebu Sofjani Heraklit, ka qenë një amurur në abisidhqi, sidhqi l'hadith që të afolim të vërtetën, ndërsa munafiku hipokriti i cili është në fundrin e xhehenemit në, në pjesën më të posht të xhehenemit çfarë thot për ato kur flet gënjen gjithashtu idha waada akhlaf kur të premton nuk e çon në vend premtimin edhe kjo është precizive te munafiku domethënë i jepet mundësia me dhon premtimin edhe në nëse ka mundësi që me domethënë me zbatuar nuk ezbaton, e zbaton po e bën të kundërtën wa idha tumina khan edhe nëse diqka i besohet, i lihet në amanet, a i trathëton. Përnda edhe kjo është cilësia e, muna fikut, në mesin cilësive të njeriut i cilje e meriton dënimin, fundrinën e gjëhenemit, të zjarit që Allahu e ka kryuar si dënim për njerëzit që nuk e respektojnë dhe nuk heci në rrugën Allahu Gjëshanohu, e ka përmend edhe mos të respektimin e emanetit, asaj që Allahu Gjëshanohu e kërkon për ti që ta zbaton. Gjithashtu, do të thon, thotim në themelin duke komentuar këtë hadith, do të thon ky njerëj është thrasor. Prandaj nëse dikush prej njerëzve i beson diçka për pasurisë e tij, apo për fshehtësive që i ka, apo emanet, e lënë në emanet familjen e tij, fëmijët e tij që të kujdeset për ta, ai është thrasor. Edhe kjo është një shenjë qartë se bëhat fjal për një njerëz i cili është hipokrit, i cili është është faqe ata që nuk e kanë në zemër. Donëthan, shfaqja e ti është më e bukur sesa brëndinia e tij ndërsa cilsi e besimtarët është që të mundohet të barazon aspektin e brëndshëm të besimeve me të transhtrimin dhe Allahu xhëshanu me atë që shihet jashtë gjithashtu prej haditheve që flasin për vlerën e emanetit të besnikësisë është hadithi që e transmeton gjithashtu Ibn Abbas radiallahu anhu në të cilat thuat se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çenë një tubim me shokët e tij ashabët e ndershëm Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë dhe e ka qen duke fol. Dhe në atë moment ka ardhur një beduin i i cili ka arë nga shkretëtira. Dhe i ka thonë meta saatu, kur është dita e gjykimit. Do thonë e ka pyet kështu drejt për së drejti. Dhe kjo tregon pak për një natyrën e ashpër për një natyrë të pakgëndur të, të beduinëve të cilët vinin kështu edhe drejt për së drejti e paraqsoni pyetjen pa upërshëndet, e as pa kërkuar leje për të fol. Prandaj e ka pyet kur është dita e gjykimit. Tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazdoi me bisedën dhe nuk e ndërpreu ata. Dhe disa shok thanë, nuk do të i përgjigjet sepse nuk e ndigjaj. Ndërsa të tjerë thanë, do të i përgjigjet por mavon. Pastaj kur vetëm se erdhi koha e fundit, apo erdhi përfundimi i atit tubimit, pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Ku është ai njeriu i cili pak, maheret, pak maheret më herët, pak më herët më pyete për ditën e gjykimit?" Ku shkoi ai që më pyeti për ditën e gjykimit? Atër ata, e thinën thënë që kjo është e njërihu, i sjetë të pyëti, atër e pejnëmbejës Allahu Aleyhi Veselam i tha, i dhe duji atil emanetu fën të drisa, nëse humbët besnikria, nëse humbët ruajtja emanetit, atër e prite, ditën e gjukimit. Atër e pyëtën, si humbët besnikria, o i dërguari Allahut, si kamë ndodh ajo, si do të ndodh që njerëzit të humbin besnikria, atër e thotë pejnëm i dha atuha, i dha vusi, i dhe lë emru, i la gajri, ehlihi, fëntedri, sa, nëse në do një qërshtje i besohet dikuj që nuk e meriton, atëherë prite, të të një gjykinjit, përndaj prej, emanetit është që edhe në do një qërshtje, tja besojmë ati personi që e meriton, se shpeshen njerëzit kërkojmë që të vendosën në do një pozitut heqese, të të drejtojnë, edhe nuk janë të vedishëm se këto qërshtje, janë pë Prandaj nëse bëhet zgjedhja e zgjedhja e gabuar, edhe vendoset në atë vend dikush që nuk e meriton, ai më shumë shkatron se sa permison prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, idha busidal amru ila ghayri ahlihi fantezril asa, nëse çështja i besohet njeriu që nuk e meriton, nuk e meriton atëherë prite ditën e gjykimit. Gjithashtu është i njohur hadithi i Hudhayfe ibn al-Yamani thë Edhe i thot naqë treguar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam di hadithe. Njërin prej tyre e kam pa po, ndosat tjetrin nuk e kam pa, po. jo më të pritej të ndodh. Këto tregon se bëhet fjalë për një disa hadithe që flasin për të ardhmen, që janë para, do thonë që janë tregime të, të vërteta, para lajmlime për atë që do të vijë në të ardhmen. Thot na foli për emanetin dhe tha se emaneti ka zbritur në rrënjët e zemrave të burrave të burrave të mirë prandaj kanë mësuar Kur'anin, prandaj e kanë mësuar Sunetin e pe... pastaj e kanë mësuar Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Pastaj na tregon se çfarë do të ndodh kur do të ngrihet emaneti, kur do të largohet emaneti. Dhe tha yanamu ar-rajulu nawmata. Sot sikam ndodh kjo njeriu ka marrën natën me fletxum. Dhe kur do të zgjohet, brenda natës do të largohet ama emaneti dhe besnikëria nga zemra e tij. Dhe ka mbet vetëm një gjurm sikurse mbetet një gjurmë pas djegjes së vogël. Do të thon sikurse skuqet likura, pasi që pak ti shfaqet zjarrit, ashtu ka mbet edhe një gjurmë vogël e manetit. Pastaj përsëri do të bjen e xhum, edhe do të largohet përsëri nga gjoksi i tij e manetit, do të mbet një, do të thon një gjurmë a ende më e vogël, sikurse është thot një djegje e vogël që ndodh kur njeriu të këmbë i mbet një do të thon i bie gaca edhe në atë vend, frihetaj vendet në bushet më uj, ashtu një pjesë se vogële e manetit kanë bejtë në zemrën e ti. Përndaj, do të ashohim se njerëzit do të, të vazhdojnë të bëjnë shqit blerje, felaj e ka du eha du një edil e manë. Njerëzit do të bëjnë shqit blerje dhe do të, të balafacohes me vështirësi me e gjith një njeri i cilë është besnik. Vete një person me e gjithë besnik, do të jetë shumë e vështirë në ato kohë të përmenden ndonjë besnik i cili jeton në ndonjë fis tjetër do të thotë inna fi bani fulan ibn fulan rajulan aminan me të fortsë të në fulan fisin është një njerëz i besnik. Edhe kur do ta shohë njëri tjetrin sa i mençur që është, sa i këndshëm që është, sa i vendos që është wa ma fi qalbihi mithqal habbati khardalin min iman. Do sai njeriu vetëm nga nga pamja jashtme njerëzit e mendojnë se është besnik njerëzit e mendojnë se është i mië, se është i vendos dhe sa thoth në, kokr, në zemën e ti nuk ka asë një kokër sa kokër e melit prej besimit në Allahun subhanëme ta do të largohet plotësisht besnikria dhe imane pra ndaj, ki hadith në manir do më thonë si një piktur në të regonë se si do të largohet nga zemra e njerëzve besnikria ashtu që do të mbetët vetëm një pjese vogël Pandaj, përshkakt se ka mbet një pjesë e vogël e gjuhën e vogël të atij besimit dhe besnikërisë, edhe kur ti vlerësoin të tjerët do të bëjnë gabim. Dhe do duke të duket besnik një njerëzi i cili do tështa në zemrën e tij nuk ka as një kokrë sa kokrë ëmbërit prej besimit te Allahu subhanahu wa taala. Pandaj kjo është ajo koha për të thënë në fillim të emisionit, kur e mira vlerësohet sikur diçka jo e mirë, ndërsa e keqja promovohet si një vlerë, si një aftësi, si një mundësi që njëri një u per faraon. Prandaj edhe nëse vlerësohet njeriu si i mirë, si i menjur, si i vendos, si i këndshëm, nuk do të më thonë se ai është ashtu, sepse njerzit për shkak se është larguar besnikëria nga zemra e tyre, nga gjoksi i tyre, nga kraharori i tyre, edhe vlerësimin kur e bëjnë do ta bëjnë në mënyrë të gabuar sikur se e ka para lajmërua pe ka bërë sallallahu alaihi wasallam. Do thënë se në fillim fisin, është një njerëz i besnik, edhe kur ta takojnë do thënë se sa i menjur që është, sa i këndshëm që është, sa i vendos që është. Volej sefi kalbihi mithkalu, habbeti hardeli, min iman, dërsa në zemën ti nuk do të jetë, asë një kokër se a kokër e merit prej besimin në Allahun, subhanehu etal. Përndaj, oshtë emanetit cilë është larguar, dhe këtë emanet nuk e bërtin do të njerëzit që janë të dopë, njerëzit që janë të rathar. Përndaj, do të largohet dhe ruajtja emanetit do të mbetët cilësi e njerëzit të vendosë, cilësi e njerëzit të vendosë që janë të përqendruar në rrugën Allahut Subhanahu Wa Ta'la, edhe që nuk e harojnë se me këtë emane që e zbatojnë, e përfitojnë kërësien Allahut Subhanahu Wa Ta'la. Përnda, Allahut Subhanahu Wa Ta'la thot, e ledhine amenu, wala mjelbisu imanehum bidhulmin ula i kelehumul amen. Ata që kanë besuar dhe nuk e kanë gatruar, apo nuk e kanë një losur imanin e tyre, me pa drejtësi, ata janë, Që e amerikan sigurin tek Allahu subhanehu teala ulaike lahum al aman domethëna ka merituar sigurin tek Allahu subhanehu teala edhe pse komentimi i dhullumit i dhulmit ne kete ajet o shirku prapse prap edhe çdo padreciqe qe e bon njeriu osht nje njoll e cila vendoset ne imanin e tij domethën osht nje humbje e siguris qe meriton njeriu duke injorosi imanetin e, e tij dhe duke o larguar nga ajo qe osht e dobishme per te prandaj Allahu subhanehu teala për neve kërkon që të ruajm këta emanet, sepse kam mundësit të largohet edhe pastaj, edhe aje që nuk është besnik të duket edhe të konsiderojmë sikur besnik. Pre haditha e të njohër është edhe hadithi jadulla, i bën amër, i bën asit, prej pegambejës Allahu Aleyhi Vesellem i cilë thot, Erbeon, idha kun në fike, fala jadurran në kema, fa të kemi e dunja. Nëse i ke katër cilësi, atër e mos u brengosë, por asgjë që e ke humbur nga kjo donja. Domethënë se ke këto katër cilësi, mosu mërzit për asnjë çështje që e ke humbur për çështjet e dunjas. E para është sidhul hadith, nëse çdojëre fol të vërtetën. Wahfdhul amana, dënëse ruan emanetin. Dhe husnul khaliqa, nëse ke sjellje të mirë dhe moral të mirë. Wa ifatut'ama, dënëse kujdesesh që ushtimi ushqimi i atij për ushqimin e halal. Atëra mos u brengas. Domoflet të vërtetën, ç'e emanetin në vend. Sillu mirë me njerëzit, edhe kujdesu që ushqimi yt, të jetë ushqim i fituar në mënyrë halal, në mënyrë që e do Allahu subhanahu wa taala, që e ka vendosur si rrugë të drejtë, si më ardherë tek furnizimi, atëherë çfarë do që të të humbash nga kjo dhunja, mos u brengos për ta. Sepse kjo dhunja është kalimtare, kjo dhunja do të zhduket, do të asgjësohet, me ty vetë mbeten këto vepra të mira që i kibo, duke u, u përmbajtur në këtë rregull, duke folur të vërtetën, duke etuara amanetin e quar amaneti në vend duke u kujdesur për ushqimin që hanë duke pasjedhje të mirë. Dhe po në fund të emisionit do t'i përmend më disa për fjalë të gjeneratorëve të ardha që kanë të bëjnë me Besnikrin. Don, si ata i kanë kuptuar këtë ruajtje të amanetit të Besnikrin dhe si i kanë nxit të tjerët që të janë të kujdesshëm. Me siguri se i njoh rolst të neve Ebubekri, halifja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shokut i tij më i ngushtë njeriu që Allahu azjalli qe te jet me pran pejgamberin sallallahu alaihi wasalam për gati jetë të së tij dhe për gati misionin e tij ajna ne na ne na ne thani te thot asdaqu sidqi alamanatu e vërteta më ma e madhe apo sinqeriteti më ma i madh është ta ruash emanetin uaqdabul kadhibi alkhian ndosë gënjeshtra më e shëmtuar apo më ma e madhe është tradhija dorsa ibni e binajhi transmeton se kur tek omeri radiallahu anhu jan sjell uh, ato plaçkat e luftës që i kanë sjell nga Persia, pasi që e kanë çliruar apo e kanë pushtuar uh, atë pallatin mbretëror të Kisras. Edhe i ka shikuar dhe ka pa në mes një dyra shumë gjëra të çmueshme, shumë gjëra të bukura të për, që që ndoshta e kishin mashtruar dikant. Edhe ka thonë Me të vërtejtë ata që i kanë sjetë të gjera dheri këtu, nga Persia, dheri në Medine është besnik. Tëtë Omeri radiallahu, atëre i ka thonë, a i bashkëgjës eduosi o priesi i besimtarve. Edhe tije besnik me Allahun, pra ndaj edhe pasuosit ato që i kjenën sundimin tënë janë besnik ndajteje. Po të mos ishte i besnik ndaj Allahut, në po të, po të mos e kishe ruajtur emanetin dhe po të mos ishe kujdesur për emanetin, atëh ato ndoshta ato thrafsonin. Prandaj kjo është rezultat i raportit tën që i kemi Allahun subhanehu ve teala. Je besnik, prandaj ushtarët e tu, ata që janë në drejtimin tënd, në sundimin tënd janë të drejtë ndaj teje dhe e çojnë në vend emanetin. Gjithashtu në një fjalë tjetër Omer radiuallahu anhu thotë, nuk më mashtron mua namazi njeriu as agjerimi i tij sepse kush dëshiron falet dhe agjeron dhe kush nuk dëshiron ka mundësi me im sheh ajo që mua më brengos si udhheqës os besnikria e njerëzve sepse nuk ka iman la iman li man la emanat lahu nuk ka iman do nuk ka besim ai ecë nuk ka besnikri ndërsa prej fjalëve që na ka apo pritënieve që i ka thën Abdullah ibn Mas'udin një prej ashabëve më të dalluar është se ka thënë se merë shahid dëshmor në rrugën e Allahu xheshanu i fal gjitha mëkatët më përveç tradhën e emanetit sepse emaneti është edhe në namaz emaneti është edhe në zakat emaneti është ku njeriu lahet pastrohet pasi që ka pas marrëdhënie me gruan e tij emaneti është gjithashtu në natje emaneti është edhe në bisedë emaneti është edhe në ruajtjen e shëndetësisë që dikush nai beson prandaj kret këto gjëra janë emanete që ne duhet të kemi kujdes të na duhet t'i ruajmë dhe mos t'i anashkalojmë sepse aty ku humbet emaneti aty është njeriu i rrezikuar që mos i falen mëkatet. Dhe në fund për këtë emision ata përmendin edhe fjalën e buhurerës, i cili thot: "Awalu ma yurfa min hadihi al-umma al-haya'u wal-amana", dy gjërat e para që të largohohen nga kjo ummet. Subhanallahu, gjëra që do të largohohen, atë kur njerzit largohen prej Allahu subhanahu teala, i largohen fytyrat e vlerat që i kanë pasë, ato jënë turpi dhe besë një kria, pra nda e të të vazhdimisht ruajeni, do thonë, apo kujtojeni këtë, që në lutje ta, lutni Allahun që i të i ruan këtoj dy gjeja për juve, ato jënë turpi për Allahu, subhanehu, etale, dhe ruajtja e emanetit. Kjo bisede jone ka vazhdimin e saj, ne inshallë të vazhdojmë në javën tjetër me këtë bisedret e emanetit, tani po ju lë, Në mbriten dhe kujdesin e Allahut subhanehu ve teala, me shpresë për të përsërit të takohemi në misione tjera. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.